Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti hetekor Podcast 312. adását halljátok, amelynek az a címe, hogy villamos, és én Szedlekádán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és fel akarom tekerni a villamost. Vagy nem, ezt majd még eldöntjük, de a villamos az fontos, az azért került ide, mert a múlt héten arról beszélgettünk, hogy vajon van-e egyáltalán olyan város Amerikában, ahol tömegközlekedés található például, hogy vannak-e városok villamos vonalakkal az Egyesült Államokban. És hát természetesen adás után-utána nézve kiderült, hogy minden is van Amerikában, így például egy csomó olyan város is, ahol remek villamos közlekedés van. Ez kifejezetten elterjedt közlekedési forma egyes amerikai városokban a villamos. Úgyhogy, ha esetleg azt sugaltuk volna, hogy Amerika nem a villamosok vá ö, országa. Hát bizonyos értelemben, de. De sok olyan város van, ahol van villamos? Vagy csak mutatóban egy-két rendesebb régi város, amit még a franciák építettek, fel, és elfelejtettek felgyújtani a britek? Ne, nem, nem, nem. Mm, tehát igazándiból sok ilyen van. Most érted, tudom én, Honolulu, Seattle, Washington, San Diego, Salt Lake City, San Jose, Portland, Oregon. Tehát ezek azért ilyen nagyon fontos nagyvárosok. Igazán, igazániban New York is említhető. Tehát most pont nem mondtam San francisco ahol ez a cable car bénázik a Meredek utcákon, de hogy tele van mindenféle villamosos helyekkel. Amit még meg kéne nézni, hogy milyen, milyen sok villamos van ezeken a helyeken. Mert hogy... Több, több alkalommal jártam az Egyesült Állámokba, sosem láttam belőle semmit, mert mindig ilyen munka volt. Odarepülök, megnézem, visszarepülök típusú út volt. Viszont az egy ilyen alapélményem volt, azt hiszem, Santa clara hogy volt járat. A következőképpen navigáltad a Google, arrafelé sétálja el 5 kilométert, ott szállj fel a buszra, az elvis 20 km réb ott leszállsz, sétálsz másik három kilométert, és már is ott vagy a boltba, ahová menni szeretnél, és vagy hívunk neked egy taxit. Hát ez nyilván így van, San jose San jose vagy Santa Clara-t mondtál? Santa clara -t. Santa Clara. De mit tudom, Portlandben meg szerintem nem. Az egy ilyen városiasabb város, nem ez a, ott a szanok, végtelen, sivatagos cseppéj. Ú, ez minden összéhezben, sivatagos dzsungeles cseppéj, mondjuk így. Igen, mondtad egy várossal, ami egyébként az öbölben van. <gül> igen, igen, igen, igen. <gül> Na jó, szóval, hogy villamosok vannak, hogy feltekerhetőek -e, hát ez például a, a San Francisco-ira mindenképpen igaz. Nem, az, az, úgy, az nem úgy működik, mint a libegő, nem a libegő. A Te technikai fogaskerekű, nem? Fogaskerekű, ezt a szót kerestem, igen. De hát az, az a kéblökárban a kéből nem az, hogy ott fent van a drót. Így van. Tehát, hogy az a feltekerhető villamos maga. De vannak ilyen teljesen hétköznapi villamos-villamossal működő városok is, úgyhogy, úgyhogy ez is van az Egyesült Államokban. Nem kell az embernek önvezető tesztla hozzá például egyáltalán. Egyébként, ha közlekedési szakírók lennénk, amik nem vagyunk, akkor szerintem ez a, a legfurcsább villamosok gyűjteménye az egyszer megírne egy misét. Például Honkokban emeletes villamos van. Jaj, de fura. És nem dől be a kanyarban? Vagy ki? Nem, nem, nem, nem, nem. Egyébként azt mondja, hogy kb. egy vonal. És én nagyon keskeny a ember, legalább egy emeletes. Tök jó néz ki. Nagy hülyeségnek hangzik, de végül is figyelj, Londonban is emeletes buszok vannak, azok is furák. Az tök jó, fentről lehet nézni és úgy tenni, mint a vezetnél. Nem mondom, hogy rossz, csak hogy fura. Mert hogy így minek? Ez hát, több ember tudjon elvinni. Nem találták még fel azt, hogy minden villamos, plusz Egyébként lehet igen, hogy az emeletes busz Londonban az ugyanaz, mint a csuklós busz Budapesten. A másik, hogy ott láttam olyat, nem próbáltam ki, mert nincsen hozzá szágom. de vannak ülések, ami alatt van indukciós tekercs, és azt hiszem, hogy csipog a ilyen hallókészüléketben, hogyha le kell szállni, vagy hogyha megálló vagy valami is. Tehát, amikor bemond valamit a, a sofőr. A hallókészülék alatt azt a dolgot érted, ami a hallásomat javítja? Nem feltétlenül, de a hallókészülékben nem vagyok biztos, de azt tudom, hogy a csökkent hallók számára van ez, hogy ja, értem. Hogy amikor beszél a sofőr, akkor értesüljenek arra, hogy valamire figyelni kéne. Ja, értem. Na, tehát, hogy akkor igen, a hallókészülék alatt azt értjük, hogy ami segíti a hallást. Uh -huh, igen. Valami módon. Hát ez csodálatos. Vagy lehet, hogy vakoknak van ez? Van a vakoknak hallókészüléke? Nem, nem, nem jogos a kérdés, de egyébként nincsen. Utána fogok ennek inkább nézni a következő adásra. Mint esetre az, hogy indukciósan egyszer csak megcsipogtatja a fületben a cuccot, az hétszentségű. Uh -huh. És milyen okos. És milyen okos. Mások ezt a jó elektromos áramot elhasználják drót nélküli töltésen, mikor lehet jó dolgot is csinálni vele. A drót nélküli töltés is jó dolog. Tudom, hogy kicsit veszteséges, tudom, hogy nem szereted ezért. De egyáltalán nem szeretem, de nem baj. Tehát attól még, attól még ez létezhet. Bár vett fel kérdéseket de egyébként miért nem szereted? Mert vett fel kérdéseket? Mert egy első világbeli problémának egy még első világbeli megoldása. Tehát, hogy pazarlással jár, csak azért, hogy ne kell Közben át kell alakítva, át kell építened egy csomó mindent, ami hozzáadott költség, amivel nem, szok, nem szoktunk számolni. Tehát, a szeret be a kitöltőt az éli szekrényedbe, hogy ugyanúgy tölthess az eszközödet, mint hogyha ott lenne a drót, és bedugnád bele éjszakánként. Tehát ahhoz képest, hogy milyen előnyt kínál, ahhoz képest nagyon át kell alakítani a, a kis világodat, és ez ára neki. Nem kell nagyon átalakítani valójában. Értem, amit mondasz, de azért igazándiból letenni egy rót nélkül töltőt az éjjeliszekrényre, az nem, nem kell hozzá fűrész. Jobb úgy? <hül> Nyilván nem. De letesz egyet az éjjeliszekrényre, egyet a dolgozós, és van egy másik a munkahelyeden, és akkor három töltőnél, vagy három ilyen drót nélkül eszköznél járunk, ami pontosan kiváltott hát nagyjából kettő és fél darab drótot. Egyébként most már egy árban vannak a töltő meg a drót. Úgyhogy ebből az irányból nézve mindegy. Valószínűleg a töltési hatékonyság szempontjából nem annyira. Adnak már Ez wow. 1400 az Ikea-ban. Le vagyok maradva. Az egyszerűsített, nem lehet beépíteni az éjjeli szekrénybe típusú töltő. Hát tisztelbíról már csak egy kérdésem maradt, hogy odaig eljutottunk, hogy egy szabványval is működik. Szinte biztos vagyok benne, ha itt teszed fel a kérdést, akkor már tudhatjuk, hogy nem a helyes válasz. Tényleg nem? Mármint, tényleg, tényleg képesek még ezen, ezen eze, baszni a rezet? Hát ezt nem tudom. De hát biztos nincs egy, miből van egy szabvány. Egyébként tényleg, mi az, ami, melyik területe az életnek az, ahol, ahol egy szabvány van csak, és minnyáján mindenki azt követi. Hmm, töltő az autóban, ami elindult egy cigarettagyújtó cuccosnak, és egyszer csak lényegében bármely autós arra megy a hordozható izé, kerékfelfújó céleszköztől az autós porszívóig. Hát jó, ezt elfogadom egy válasznak, de érted, az például nem sikerült elintézni, hogy minden földrészen ugyanúgy rezegjen a váltóáram. Nem, mer infrastruktúrája drága csinálni. Tehát ott ki kell húzni a drótot újra, meg másik odalakni mellé, másik trafóállomás, meg ilyesmi. Ihezem sokáig Budapesten is úgy volt egyébként, ennek vannak még itt a nyomai, uh, volt erőtlenül 24-en, egy nagyon jó cikk. Ez úgy egy, utca egyik oldalán uh, DC volt, a másik oldalon meg AC, és, és úgy kellett uh, aztán izé előfizetéseket csencseli. És talán még mindig vannak egyenáramos liftek. De ha nem, akkor, uh, akkor nagyon sokáig voltak minden esetre. Hú. Az milyen fura, és én ugye, de én ugye nem erről beszélek, hanem arról, hogy hány kilohertz a frekvenciája a váltóáramnak. Hát itt szokásos módon megérkeztünk tudásom határának kőfalaihoz. 50 és 60 között szok lenni, nem? Már a kettő A, Hát itt Európában igen, de az Egyesült Államokban valahogy nem ugyanúgy van. Ugye ezen, ez, ez egy ilyen kötelező dühöngési lehetőség mindazoknak, akik az iPhone-t szeretnék rendesen videófelvételre használni, úgy értem profi módon, amennyiben ugye az van, hogy az iPhone-ban csak, hm, csak az egyik földrészhez tartozó áram rezgéssel kompatibilis videófelvételi képesség van. Most nagyon próbáltam megkerülni azt a mondást, hogy a 25 és 50 hertz versus 24 és valami? Nem tudom, de az a lényeg, hogy ugye legtöbb telefonban benne van az, hogy lehet váltani ezen két rendszer között. Az egyik a 25 hertz, a másik talán a 24, most ezt persze nem fogom tudni, az a lényeg, hogy két különböző rezgésszám, uh -huh. illetve két különböző frame per szekundum, és hogy miért is kell ez nekünk. Hát azért, mert mert a lámpák azok ugyanazzal a rezgésszámmal villódzanak a világunkban, mint az frekvencia. Tehát másodpercenként 24-et elhalványol, meg, meg megerősödik a világítás itt az én szobámban. És hogyha ezt nem ugyanilyen frame per szekundummal próbálod videóra rögzíteni, akkor egy ilyen súlyos, interferencia fog fellépni, és villódzani fog a kép, de durván. És ezért van az, hogy a videófelelőkben lehet állítani, hogy hány FPS-t akarsz használni, így tudod hozzáigazítani az adott földrésznek a lámpájhoz. Na, ezt az iPhone-ban, még az iPhone 12-ben sem nem lehet, úgyhogy, ha erről egyébként egy nálam szakavatottabb és mérgesebb embert akarsz meghallgatni, akkor magyarosi Csabának a egyik kedvenc youtuberemnek a iPhone 12-be jelentésről szóló videóját nézd meg, ahol prezentálja is, hogy milyen az, amikor amerikai FPS-sel vesszük fel a Európában kivilágított szobát. De ez nem, a, nem az véletlenül, hogy az hogy az, az nem tudom szebben mondani, szarik bele abba, hogy ezt megcsinálja, mert ez egy szoftveres dolognak tűnik. Igen, és pont ezen dühöng a magyaros is, hogy ezt, mert miért nem csinálják már, miért csinálnak úgy, mint mintha csak Amerika lenne, és a többi ország az nem létezne. És ez a, tudod, ez a PAL meg a SECAM rendszer, ez a két uh, tévés rendszerrel függ valahogy össze, és hogy uh, azt is megnézte egyébként magyarosi vlogger úr, hogy, hogy uh, tényleg úgy van-e, hogy esetleg mondjuk az a rendszer, ami az USA-ban van, az van mindenhol. De nem, hanem Tényleg úgy néz ki, hogy a világ egyik felén ez van, a másik felén az van, és azon a felén, ahol nem az van, mint az usa ott nem lehet igazán jól videózni iPhone-nal, mert hogy nem teszik bele ezt az egyébként tényleg percekből kitelő szoftverfejlesztést. Erre kizellagoljasságokat tudnék mondani. Akkor nem mondjunk semmit erről, amúgy is erre véletlenül kanyarodtunk el. Azt írott, hogy meghalt a Samsung 78 éves vezére. Igen, igen, igen, igen. Ez azért érdekes egyébként, mert most van egy piszak nagy kérdés, hogy mi lesz a samsung -al. Nem az, hogy meghalt a vezérés, most akkor nem tudják, hogy merre van az előre, és meg tudják-e csinálni a, hogy hívják a Samsung telefonjait, Galaxy 48 HD-t, hanem, hogy ez egy nagy és drága cég, ahol a Samsung elnökiének viszonylag komoly magánvagyana volt. Ha jól emlékszem, akkor nagy részt a Samsung részvényekben. Támítod Isten. És ami izgalmas, hogy Dél-Koreában, ahol a Samsung van, és ahol most a mondjuk ilyen kun Likunhi, aki két kezének munkájával keverve a betont építette fel ezt a nagyon nagy céget, meghalt, ott piszok kemény örökösödési adók vannak, ilyen 40%-tól felfelé. Á, ah, na most, ha az ő 16 milliárd dolláros vagyonát meg kell örökölni a kedves családnak. És akkor különösen durva az örökösödés, de hogyha valaki ezzel egy cégben fő részvényes lesz. Akkor ahhoz, hogy meg tudja örökölni a céget, ahhoz nagyon sokat kell kiköhögni. Tehát ahhoz, hogy meg tudja örökölni a céget, el kell adni a cég egyik felét? Teszem azt? Nagy, nagyjából igen. Ami azt jelenti, hogy az örökösödés az itt egy tulajdonosi szerkezet átalakulással is jár, aki ki nem találnak valami iszonyatóan nagy trükköt. Hát ez, ez, ez teljesen abszurdnak hangzik, és nem is tudom elképzelni, hogy ez megtörténhet Dél-Koreában, hogy... <gül> Tehát, na, azt gondolnám, hogy a Samsung, azt talán már korábban is gondolt erre a problémára. Nem? Tehát nem az volt, hogy á, jól bírja még az öreg Lee, nem kell ezen annyira aggódni. Ne vicce, hat éve szállították a kórházban egy öt évek után, egy szívuram után. Így van, és azóta már a fia vezeti a céget de facto, úgyhogy... Szerintem már ezen vakarták a fejüket, tettek manővereket és nem tudom, egy alapítvány, szóval ne, na, nem, nem tudom, mi történt, de nem tudom elképzelni, hogy a Samsung nincsen tökéletesen felkészülve erre a helyzetre. Vagy úgy, hogy letétben van téve az az összeg, amit oda kell adni az államnak emiatt, vagy úgy, hogy van valami nagyon tekervényes dolog, nem tudom. Máltán már bejegyezték a Samsung is gadget, KFT-t. Uh, jó, mondom tovább a történetet. Na! No. Egy, egyébként nyilván, erre lehetett számítani annyira, hogy már évek óta prekkálják, az öreg egyáltalán nem is él. <gül> Ezeket az embereket később a helyi rendőrség viszi el, és verik hosszan pincékben. Tehát sem megjelősíteni, sem cáfolni nem tudták azt, hogy ez így van-e. Uh, Mindenesetre a 2014 óta kórházban levő uh, fater után Kiszámolt a legendásan jól értesült Financial Times, hogy nagyjából egy ilyen 8,4 milliárd dollárt kell kifizetni a, a családnak, ez idén januári árfolyamon. Ami hát sok. És az van, hogy ez nem csak a samsung gond, hanem az összes nagy koreai cégnél gond. Mert most, hogy lassan jönnek ezek a generációváltások, most vagy ki tudják lobbizni azt, hogy drága, drága elnök úr, engedje már valamit a feléből, vagy rohadt nagy felfordulás lesz azoknál a cégnél, amik egyébként az országnak a. A gerincét adják. Persze, ez egyáltalán nem segít, az, hogy a Samsung egyébként ilyen egy korrupciós botrányokban van, hát áll, csüdik benne, ahol nehéz érvelni azt, hogy még tegyenek felégezte sokat. Úgyhogy a fene tudja, hogy mi lesz. Nagyon izgalmas történet, sokkal izgalmasabb, mint az, hogy, hogy, hogy generációváltás van a Samsung élén. Igen, ez érdekesen hangzik, csak. De hát már azért is érdekes, mert nem tudom elképzelni, az állam ennyire kiszúrja magával. Hát bedönteni, jó, bedönteni nem lehet a Samsungot ezzel, de jelentősen térdenrúgni a Samsungot, ami a legnagyobb adózó, annak nem tűnik, hogy sok értelme lenne. Nem, ugyanakkor meg általában ezek, ezek a cégek kapnak annyi, annyi fort az államtól, hogy nehéz, nehéz velük még jó fejnek lenni. Tehát nem egyszerű, a, a, szerintem a korai kormánynak a, a helyzetesem. sem. Egy ideje várják azt, hogy a jelenlegi a Samsung vezető egyszer csak megjelenjen a bíróság előtt ezekkel a korrupciós vádakkal. Értem, értem, de azért ez szerintem nem a jó felségről szól, hanem szintisztán az állam érdek. Az állam kétféle érdekét kell összehasonlítania, és aztán valamelyik irányba lépnie egyet. Te ezek nem mindig, nem mindig logikus dolgok. Én akkor mindig az Olympus ügyet hozom elő Japán valaminek. Volt egy Gaijin Ceo-ja, megtalált egy 90-es évek óta előre görgetett és elrejtett veszteséget, ami, amit három vezérgezotóval korábban csinált valaki. És amikor ebben, ebben a nyomozást intott, akkor nagyon gyorsan megpróbálták le gyilkolni, kirúgni, stb. és a többi nyert a bíróságon is kiderült, hogy tényleg 90 akárhányban egyszer vesztett sokat a cég, és 20 éven keresztül próbáltak eltitkolni. Igen, ez így valóban előfordulnak nap, nap, hogy össze-vissza tekerget egy még akkor a menedzser is mint akár a Samsung vezetője. Hát, jó, ez izgalmasztori, kövessük nyomon. Számoljunk be az állásáról, hát ez jó. Mindenképpen én ettől sokat várok, hogy tehát ez én Netflix sorozat szintű dolog lehet. Annál is inkább, mert ugye felmerül, hogy egy ponton legalábbis bennem felmerülne a Samsung ügyvezetőigazgatójaként, hogy lehetséges -e esetleg, hogy tord azt az tartozást ami így módon keletkezett, mondjuk telefonokban, vagy inkább esetleg olajszállító tankerekben, vagy valami nagyobb dologban. És akkor azt úgy letenni tudod a helyi navnak a lerakata előtt az utcára. Tessék, itt a 5 milliárdotok hajóban hoztam. És meg kell néznem azt, hogy mennyi egy egy e egy konténerhajónak az ára. Az nagyságrendet nem mernék tippelni. Én azt gondolnám valahogy, hogy 100 millió dollár, az kevés. Az, egy, az, az még egy kicsi nagyságrend. Hmm, 190 millióért csinál, vagy épített a Mars egy, egy triple-e szállítóhajót. Csak? Hát az majdnem az ingyen van. Olcsó. Igen. Annyiért egy jobb kocsit is vesz az ember. Ha visszahesszük az üres üvegeket, és akkor megvan. Igen. Jó van, meggondolandó, hogy következő születés naponon egy olajszállító, vagy egy konténerszállító tankert. Nem. Konténerszállító tanker ez így létezik, ugye? Nem igazán. Jó. Egy konténerszállító hajót. Na, azt szeretnék. Azon lehetne lakni is. Ezen nagyon sok mindent lehet csinálni, rendkívül sok hely van rajta. És egyébként 39.800 lóerős motorokkal szerelik őket, csak annyi, hogy dög miatt. Kicsit ki kell könnyíteni, hogy jól menjen nulláról százra. <gül> A nulláról százra gyorsulást megnézném, de mindenképpen egy ilyen timelapse videó szerűségben, mert uh, real time-ban nem várnám ki. Igaz, az hogy be kell ültetni a, a matrózokat is, hogy evezzenek. Eszembe jutott valami a matrózokról, de nem mondom el. Inkább menjünk tovább. Jó, azt írhatod, hogy csináltál egy prezit. Milyen prezit csináltál, és főleg minek? És ez hogy hír? Lényegében sehogy nem hír, de prezit azért csináltam, mert uh, ahogy szerintem minden évben, úgy idén is felhorgat bennem a kérdés, hogy na jó, de akkor pontosan mi is volt 1956-ban? Ugye most volt október 23-a, ilyenkor szoktuk ünnepelni az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, illetve annak történéseit, és akkor ilyenkor mindig rájövök, hogy na jó, de én tulajdonképpen nem vagyok azért olyan nagyon képben, hogy mi történt, de tudom, tudom forradalom, szabadság, ilyesmi, de hogy valójában pontosan mi történt, meg hány napig tartott, meg hogy is zajlottak az események. És gondoltam, hogy csak kell legyen az interneten egy ilyen timeline egyoldalas lényeget összefoglaló valami. És hát képzelt kell, nem találtam ilyet, pedig most már az is bennem volt, hogy a tinédzser lányaimnak el kell, hogy mondjam, hogy, hogy mi is történt akkor, vagy hát szóval kíváncsiak, hogy miért van most ünnepezen a napon, és mi történt. És még egy filmet is megnéztünk, amit a korszakot tárgyalta, és akkor ez felvetett további kérdéseket. És egyrészt arra jöttem rá, amire mindig rájövök akkor, amikor gyerekekkel beszélgetek, hogy, hogy arra azért úgy át kell állítani az embernek az agyát, hogy, hogy egy olyan, olyan zónából jönnek a, a gyermeki kérdések amelyek nem tartalmaznak bizonyos egyébként magától értetődőnek tekintett válaszokat. Uh -huh. Tehát, hogy mi is volt a baj, mi ellen lázadtak, mi, miért, miért kellett egyáltalán kimenni az utcára lövöldözni. És azt gondoltam, hogy ez persze magától értetődően tudom, aztán belegondoltam és rájöttem, hogy nem feltétlenül tudom. És ilyen alap, alaphibákat vétettem. Tehát érted? nem voltam meggyőződve róla, hogy tudom, hogy ki volt éppen az ország irányítója. Te egyébként tudod, hogy ki irányította az országot 56. október 23-án? Melyik pozícióban irányította ő? Hát most az mindegy, egyébként pártelnökként nyilván, de... A fene tudja. Akármelyik is. Mert ugye, na az a, ugye mert a Rákosi Mátyást mondanánk, hiszen, hiszen ő volt a nagymomus, de Rákosit 56 nyarán leváltották, és Gerő Ernő volt a a magyar dolgozók pártjának elnöke és egyébként a miniszterelnök. Vagy a Ó, miniszter volt. Mondod, egyébként akkor ezért skandálták a Nagy-Imérete kormányba került a Dunába című Ismert pedig most így van. De hogy ebből nekem például nem volt meg az, hogy akkor éppen MDP-nek hívták az állampártot, tehát hogy magyar dolgozók pártja volt, és nem kommunista párt, magyar kommunista párt, vagy munkáspárt, vagy semmi ilyesmi, hanem magyar dolgozók pártja volt, hogy Gerő Ernő volt a Belügyminiszter és egyébként a párt elnöke, hogy Rákosi már nem volt képben, bár éppen csak nem olyan régóta, és hogy, és hogy hogyan jöttek, mentek. Egyáltalán az, hogy mikor jöttek be az oroszok. Ugye az ember így szokta azt tudni, hogy november 4-én támadják meg az országot a szovjet tankok. És azt nem feltétlenül rakod így összefejben, hogy valójában már 24-én hajnalban megindulnak a szovjet tankok, csak azok az itt állomásozók. És azért is van lövöldözés az hát velük napokban. lövöldöznek Budapesten. Igen, hogy velük lövöldöznek Budapesten, így van. De ezek ugye nem ugyanazok, mint akik aztán november 4-én bejönnek. Úgyhogy, na, szóval, hogy arra jöttem rá, hogy nem tudok eleget 56-ról egyrészt, másrészt, hogy ez az a dolog, aminek teljesen kéne, hogy legyen egy ilyen infografika egy oldalas összefoglalása, és hát nem találtam ilyet igazán használhatót. Úgyhogy nekiálltam, és egy prezentációban elkezdtem összerakni a fontos tényeket 1956-22 napos történetéből, mert hogy mindössze három, és hát három hét volt, meg egy nap. Annyira rábeszélnek arra, hogy ez pakold timeline Timeline.js-re, valami ilyesmi a tervem, igen, hogy, hogy ha ez elkészül, akkor aztán meg is akarnom osztani a közzel, mert hogy nyilván nem csak én vagyok, ne hiányosak a történelmi ismeretei, és ezt aztán végtelen elszégyeli. Ja, és, ja, hát nem mondtam el a lényeget, hogy az egész honnan jött, vagy mi, mi volt az a trigger -e, a pont, ahova, ahova beszúródott valami. A Partizán Youtube csatornáján néztem meg egy videót, ami... Az volt a címe, hogy Nyugat-Európa 1956-nak köszönheti az új baloldal létrejöttét. Na hát 68 azért, hogy még se Bocsánat. Egyébként a videót ajánlom megnézésre, de hogy az úgy szörmentén kiderül belőle, vagy hát ezt megemlíti a műsorvezető, és jól teszi, hogy ezt megemlíti, hogy ezt tartsuk fejünkben, hogy 1956 az egy szocialista forradalom volt. Tehát még mielőtt valamiféle polgári értékeket keresnénk mögötte, meg a, a polgárság bármiféle megmozdulását vagy egy lépést a polgári Magyarország felé, akkor azt nem nagyon keressük, Ez egy teljesen szocialista forradalom volt. A szocializmusnak egy igazságosabb formáját akarták megvalósítani azok, akik fellázadtak a regnáló hatalom ellen. Ebben egyrészt teljesen igaza van, másrészt meg de az a forradalom nem jutott el odáig, hogy végig gondolja, hogy milyen államforma, és hogyan -e működjön tovább, hiszen nem volt annyi ideje. Nem, nem, itt igazándiból a követelésekről beszélek, meg a szándékokról, meg a, tehát azokról, ugye azokról a pontokról, mármint hogy ilyen listákról, amiket a különféle társaságok, csapatok megfogalmaztak, hogy mit akarnak ők elérni. Ezek nem beszéltek semmiféle Hát jó, beszéltek egy-két polgári értékről, például a több pártrendszer. Az egy követelés volt, de a többség azért arról szólt, hogy, hogy nem tudom, igazságosabban bánjanak a munkásokkal, és tegyék nyilvánossá a rossz külker szerződéseket, meg az oroszok menjenek haza. Ezek a közvetlenebb vágyak, vagy az elsők első indálatandó tüzek? Igen. Na jó, szóval, hogy ezért csináltam prezentációt, mert hirtelen nem jutott a szembe jobb, hogy hova is kéne ezt megcsinálni, meg azt gondoltam, hogy ez az, amit majd megosztatok a ifjoncokkal, De természetesen, mire odáig jutottam, hogy azt mondtam, hogy jó, ezt már el tudom mondani, addigra már elvesztették az érdeklődésüket, úgyhogy lekéstem a, az idei helyzetről, de majd jövőre, majd már azt gondolom, hogy készen fogok állni. Erről a szituációról írta egyébként azt a nagyon szép négy költő, hogy Négy szót üzenek, vést kebletbe fiadnak hagyd örökül, ha kihújsz. Itt van egy PPT. <gül> Pontosan. És ez biztos, hogy nem két soros, ez egy, ez egy honnak tűnik. Mindegy, Nem menjünk bele. Semmiképpen, Verstant egy métertse. Viszont azt hiszem, hogy Bogarat ültettem a fületbe, és emiatt kiszámoltad a digitális rezidet. Hú, le is vert a lábamról. Oh. So, úgynevezett sok lett. Tényleg? Én? Sokat költesz? Sokat költök, ráadásul ö, fogalmazzunk úgy, hogy az ember talál ilyen mindenféle költségeket itt-ott. Amiket egyébként nem tart teljesen reálisnak, vagy nem tart józan gondolkodásra vallónak? Hát vagy amelyeket, hogyha elkezdi összevetni, akkor az jön ki, hogy, ö, hogy, ö, hogy mi került ezen a fotelon 7200 forintba. <gül> Nakinek akinek nincsen meg a kavarét majd talán belinkeljük, a fent a YouTube-on, csak fenn van. És milyen jellegű kiadásokból áll a digitális rezid? Azon gondolkodom, hogy mondjak a számokat, de tulajdonképpen ne vigyel senkit a szívszélhűdés, hogy mennyi első számnak, ezt így talán kihagyom. Mindestre három, három darabra csaptam szét. Van egy, egy médiás, egy szoftveres, meg egy típusú csomag, és a média, meg a sajtó között az a különbség, hogy média, a Netflix sajtó, meg amikor támogatást osztogatsz Persze, persze. Családi Spotify, Netflix, én hbo anyám HBO-ja, én Audible hangos előfizetés, amit elsők között mondtam le havi 4645 forintért. Ó, hát örülök, hogy ezt megtetted. Redkívül sok nagyon jó nem meghallgatott hangoskönyv van most egy darabig, tehát ami majd két év múlva megint előveszettek rá három hónapra. Mhm. Uh -huh. Addig ez nem fontos. A szoftverben vannak olyanok, hogy Google tárhely, mert Google tárhelye mindenkinek van legalább egy pár gigányi, mert, a, mert az Isten verte gmail nem lehet rendesen leszűrőzni. Van egy backblazes bekapom, ami viszont szerintem fontos, azzal mindenkinek rendelkeznie kéne, ami a háttérben elfutogat, és, és ment fel mindent a felhőbe. Hát lényegében anélkül, hogy, hogy törődne azzal, hogy ez milyen típusú adat. Uh -huh kivételrendszere mappák azokat megtanították neki, de hogy nem neked kell kialagolgetni azt, hogy a c per dokumentumok, per új, per új, per faszon, per uh, új projekt, per fixed per leadottat, azt már nem kell menteni. Viszont a hárommal vissza a új, nem kész főnöknek mentést, azt igen. <gül> Tehát ehelyett inkább mindent felnyom, azt mondják, hogy annál olcsóbb a Winchester, mint hogy azzal törődjenek, hogy most felmegye még egy giga, ellenem, hogyha egy ilyen, valamilyen szar helyen van az egyik fájlod, és, és az nincsen mentve, akkor az nagyon nagy méreg. Ráadásul ez havi 2300 forintért, ez egy jó, jó biznisz, én szeretem, tehát ezt mindig mindenkire beszélem rá, hogy rendes bekapja legyen, mert, mert aztán jön az, hogy oda megy a, a számítógépes ismerős, az, hogy itt van ez a gyermekcsörgő emlékeztető Winchester, ugye le lehet róla még szedni a pontokot és az ember azt mondja, hogy nem. De nem, ugye nem így mondod. Olyankor mindig azt kell, hogy biztos le lehet szedni, nekem az elmúlt egy napban nem sikerült, de még próbálkozom, illetve gondolkodom, ha valami eszembe jut, majd szólok. De egy ideje szerencsére nem szembesültem, de általában szaktam kezdeni, hogy voltak rajta fontos adatok. Ja, igen, és ha azt mondják, hogy hát ne, azért nem annyira, akkor akkor hagyjuk. Akkor egy kicsit nyugodtabb vagyok, igen, de ez, ez egy borzasztó feladat egyébként. Tényleg uh, halottatokat menteni az, az, az iszonyat. És akkor van a harmadik csomag, az abban pedig uh, ott vannak azok a projektek, amiket támogatok Patreonon. Telex, ami ugye nem előfizetős, egyelőre, sőt, hát magam sem tudom, hogy mi. 4 négy négy, ami ígéri, hogy egyszer előfizetős, lesz, de még nem látszik, HVG. Amit gyorsan lemondtam, mert az azt egyszerű volt, és, és, uh, és rájöttem, hogy nem két hónapja nem olvastam 3 ról semmit, amit pedig igen, az felbaszott. Uh, Scroll, virad, Correspondent, meg egy-két szoftveres előfizetés, Merle, Flickr, Newsblur, Pinboard, tehát ezek a munkaeszközök kb. És elkezdtem ezt kiférsülni, és az egyik az, ami, ami feltűnt, hogy, hogy a, a magyar sajtó demokratikus tudatos onpolgárként való fenntartása az lényegesen többbe kerül, mint előfizetni tényleg jó nyugati lapokra. Na jó, de hát itt pont meg is adtad a választ, hogy ugye nem, az, nem, nem, nem pusztán a költséghatékonyság számít itt, hanem hogy segíteni akarsz a magyar lapoknak jobban, mint más globális újságoknak. Ami mellett viszont elő kell fizetnem a más globális újságokra, hiszen egyébként jól informátív szeretnék lenni, nem csak szívbéli jó érzésre szeretném lehajtani párnámra a fejemet. Uh -huh. Jó, de azért azt elfogadhatjuk, hogy a, hiába fizetsz elő a Financial Times-ra, onnan nem fogsz értesülni a e, zalágerszegi ügyekről, vagy a győri polgármester újdonságairól. Hát ahhoz, ahhoz inkább úgy tudjuk támogatónak kéne nem mint, mint sem bármelyik Budapestről szerkesztett híroldalra kéne előfizetnem. Példákat mondtam, de persze igazad van, hogy ehhez az úgy tudjuk pont, hogy őri portál kellene. Jó. Úgyhogy nagy, nagy nagy tutit nem tudok egyelőre írtelen. Amit egy hét alatt megcsináltam az az, hogy, hogy leszorítottam egy harmaddal a költségvetést, Átnéztem azt, hogy mit lehet az adobe nak a Lightroom-ja és a hozzájáró Photoshop helyett vásárolni, és igazából... igazából arra jöttem rá, hogy az izommemória az, az, az nagyon sok mindent visz. Tehát az, hogy egy szoftverben gyorsan tudok dolgozni, és hozzá szoktam, és tudom, hogy hol van és hogy megy, és pont kiszolgál, az sajnos egy nagyon nagy for. Cserébe viszont ez elővizetős, ami miatt nem tudom én évi kb. mennyit azt hiszem, 50 ezer forintot elszórok rá. Ami annyira nem sok, tehát ha belegondolunk, hogy ez egy, egy hobbi és kb. ennyit költök rá, akkor tök oké. Okay. Ha azt nézzük, hogy hány ilyen hobbi dolog van még, akkor egyszer csak elkezd sok lenni. Úgyhogy nagy megfejtésem nincsen. Azt tudom, hogy, hogy ezt össze kellett írni, mert, mert amúgy az ember csak egy törödékére lát rá. Tehát amit, amit lát havonta, hogy levonják, az esetleg otthon a fejében, hogy ó, igen, van az előfizetés is, az annyiba kerül, és akkor összerak egy kisebb összeget. Ha megnézed, hogy mi az, amit éves előfizetésben veszel meg, és lebontott hónapokra, mint a Microsoft Office családi csomag, havi 2500 forint jár hozzá egy terabájt felhőstár tárhely 5 darab embernek, plusz az Office, ami nekem most az ilyen gépek közti szinkronizálós dolog, akkor el tudom bírálni azt, hogy ez, a, ez az azt a havi 2500 forintot megérje, de egyébként tök meg, vagy sem. Értem ezt azon merengek, hogy néha olyan helyzetbe kerül az ember, hogy Lehetne racionalizálni, csak annyi munka lenne, hogy az ember inkább mégsem racionalizál. Nekem van tárhelyem, hogy is csak iCloud, Dropbox, Google Drive, és még valami negyedik is, de az most nem üt eszembe, hogy micsoda, ami szintén ilyen muszájságból van. És akkor mindenhol van valami, mindegyiket kell valamiért tartani. Nincs Google Drive-od, nem tudod felfelementeni a Google fotózva a fotóidat. De ha nincsen iTunes-od, bármint akkor idő után az Apple telefonod elkezd szögni azon, hogy márpedig az kéne, különben ő hova tegye a nem használt appokat meg a fényképeket. Dropbox meg azért kell, mert ott tartom a dolgokat, és egyszer neki kéne veselkedni és mindent áttenni az egyik felületre, aztán itt még odáig, odáig eljutottam, hogy és akkor kiszámoltam, hogy valószínűleg a Google Drive érnél meg a legjobban, de hát azt utálom a legjobban, oda csak nem fogok beköltözni. Az szar. szar. Szóval igen, igen, nem véletlen, hogy relatíve olcsó. És hogy, hogy akkor így csak fel kell tartani mindent, azért ez egyfajta pokol. Számoljanak utána, hogy mennyire jön össze ez egy hónapba, ha nem tudom, 5-7-8-10 ezer forint, és téged nem zavar, hogy 8-en vannak az adataid, mert vagy ott keresed őket, vagy összeszinkronizálódik, vagy valami, akkor nem érdemes hozzányúlni talán. Abszolút érdemes lenne hozzányúlni, csak neki kéne állni. El kéne végezni ezt a munkát. Azt nagyon ajánlom, hogy nyis egy Excel-t vagy bármi hasonlót, és kezd el összeírni. Amikor én az először megláttam a végén a számot, akkor ez így, tehát jó, jó az így nem maradhat. Logikátlan. Ja, én, hát szerintem ez az egész úgy kezdődött, és te is azért írtad össze, mert én korábban összeírtam, és szembesültem az én költségvetésemmel. Nekem azért majdnem, hogy a fele a tiédnek. De még így is sok, egyrészt. Másrészt én terhelt családapa, mi voltomra, őmagam előtt hivatkozva, nem nagyon támogatok sajtókat egyelőre, vagy nem is tudom, tehát várom, amikor gazdag leszek, és amikor nem. Hát igen. Akkor nem úgy érzem, hogy a véremet adtam a egy újságért. A véremet nem adom újságokért. Azon talán túl vagyok. Igazából a vérnyomásomat azt igen. De szerintem neked már adáson kívül elég sokat azon, hogy a az előfizetős és a támogas minket, és esküszünk lesz, jó, jók leszünk modell közül az utóbbi az halálosan felszakott csesni. Igen. És most is ezt látom, hogy, hogy végül nem nekem akar megfelelően megfelelő az újság, amiért fizetek, hanem hát lényegében bárki másnak, vagy a hirdetőnek. Igen, és ez probléma. És akkor ez még csak a sajtó. Nem beszéltünk még arról, amikor, amikor szoftvereket megvásárlás helyet előfizetéses modellben használsz, ami kis összegeket emészt fel, de nagyon sokszor és sokáig, és ezért aztán végül drágábban használsz valamit, mint amennyit régebben fizettél volna, amikor megveszed azt a szoftvert egy összegért. Ez mindenképpen egy ilyen meglepő új helyzet nekem. Egyelőre igyekszem is nem használni ilyen előfizetése szoftvereket, hanem, hanem inkább egy összegben fizetek értük, hogyha fizetni kell. De mondjuk az is igaz, hogy másfél meg, ami változott az elmúlt években, Velem kapcsolatban hogy egyre inkább fizetni akarok a szoftverekért is, meg a szolgáltatásokért is, mert tisztábbnak érzem, mint mindenféle kerülő utakon jutni hozzájuk. Ha minden esetben úgy érezném, hogy fair a, a deal, amit kapok, akkor oké okay lenne. De mondjuk a, az Adobe-nak az árazását, azt tök nem érzem annak. Ráadásul úgy, hogy megszüntették a fizetős tehát a, a, a dobozos szoftvert, és csak előfizetősen letelő megszerezni a szoftverüket. Így meg aztán pláne nem. Pláne, hogy az új kameráknak a támogatása az úgy kerül be, hogy, hogy ez a régiben, amit esetleg még valahol azért polcáján meg tudnám találni vidéki Tesco-ban kettő konflex közé eldugva, az nincsen benne. Meglepő módon egyébként a munkára használt szoftverim körülnek a legkevesebbe. Ez a világvicce. Hát egyébként igen, de hát természetesen. Vagy nem is van természetes. Mert azt akartam mondani, hogy a szórakozás az... Nagyobb költséggel bír, mármint hogy a szórakoztatónak elvállítani a szórakoztató tartalmakat, az többek kerül, mint egy szoftvert lefejleszteni, és aztán tovább és tovább fejleszteni. Ez itt talán meg is áll. Igen, igen, igen, ez lehet. Ó, uh, viszont erről eszembe jutott egy hír, amit te hoztál. Na, menjünk is tovább, mert egy eleget busonktam itt a, a számláim felett. Így van. Szóval, hogy ha már, ha már content meg előfizetés, alig hét hónappal ezelőtt indult egy szolgáltatás, ami híres hollywoodi founderek segítségével tört arra a célra, hogy megreformálja a streaming videó világát, aztán most úgy tűnik becsukják. Igen, igen, igen, igen. Ez szerintem se ha halva születtek, rovat lesz. Azt nem hogy próbáltál bennük hinni. Ez a kibi. Kibi? Kibi. Kibi. Igen, Nevezzük és hinni. valóban próbáltam bennük hinni. Nevezzük kibinek. Hát nem jött össze. Ami nekem ezt a hírt érdekessé teszi, hogy, hogy kiszámolta egy twitteres csávó, hogy az a 1,7 milliárd dollár, amit ellocsoltak erre a szarra, az, hát az hány kilométer lélegezhető gép lenne nap, mondjuk ki. Nem feltétlenül szar, hanem, hanem nem sikerült neki traction csinálni, nem sikerült jó sok előfizetőt meggyőzni arról, hogy fizessenek rá elő. Ugye azt mondjuk azért, hogy a Kibi, az egy, a Kibi, nem Kibi, hanem Kibi, az egy olyan Netflix lett volna, ami az álló formátumú videókat, álló rövid videókat támogatta volna alapvetően a Netflix tiktok -ja mai fiataloknak. Így van pontosan, ez egy nagyon szép összefoglalója a Kibinek. És mindenképpen érdekes volt az az elképzelés, amit mondtak, hogy majd ők direkt forgatnak olyan filmeket, olyan történeteket, amik erre a formátumra, mint erre a portré-módú telefontartásra alkalmasak, hogy vagy, vagy ahhoz vannak igazítva. És ki lehetett volna próbálni, hogy egy ilyen teljesen új technikai vagy fizikai formátummal mit tud kezdeni Hollywood. Hát ki lehetett volna, hogyha az embereket ez érdekelte volna, de valamiért nem érdekelte őket, ami egyébként érdekes. Én azért mondok kettőt ezek közül a, a mire lehetett volna elhasználni ennyi kilométernyi uh, inkubátort típusú dolgot, ami engem meglepett. Az egyik, az, az egy tök jó dolog, 85 darab 20 milliós uh, film fiatal rendezőknek 20 millió dollárból azt ami már lehet filmet forgatni, bár nem értek hozzá. Ó, kényelmesen. Itt Magyarországon a feléből is. Az például izgalmas lett volna, hogy 85 filmre rászórják ezt a pénzt. Még lehet, hogy vissza is hoz valamennyit. A másik ilyen pedig, hogy egy évtizedre kifizette volna az amerikai National Endowment of for the Arts nevű programot, ami lényegében a helyi NKA, tehát támogató projekt, amiben azért már így történtek jó dolgok ez egy olyan program, amit mindig megpróbálnak megszüntetni, amikor, amikor nagyobb szóhoz jutnak a republikánusok, aztán mindig érvelni kell mellette, hogy de, könyörgöm, így születtek viszonylag nagy ismert amerikai művek. Ha máshonnan nem, akkor onnan biztosan ismerős lehet embereknek, hogy még a West is volt róla szó, ami a legjobb fantasy sorozat gyűrűk után. <gül> Ezen a kettőn szerintem így érdemes elgondolkodni. Nyilván a kockázatítőkének a logikájában nem ez illik bele, hogy ő. Egyrészt meg azért az ne, tehát valószínűleg azért az nem úgy lesz, hogyha becsukják a kibit, akkor ez az 1,7 milliárd dollár, ez így egy az egyben megy a szemetes zsákba, és dobják ki az ablakon. Az igaz, hogy megpróbálta a, az alapító Jeffrey Katzenberg. Mintha. Mintha. Megpróbálta eladni a kibire gyártott tartalmakat, de valahogy senki nem akarta megvenni. Tehát így első neki futásra azért az, hogy pénzt csináljon a cégből, el, vagy bedöntés előtt, az, mint hogyha nem történt volna, vagy eddig nem sikerült, de azért azt gondolom, hogy tehát nem úgy lesz, hogy az összes befektetett pénz az, az elfolyt, hanem hogy egy része igen, egy másik része visszakerül a befektetőköz, de azért tehát, tehát nem érdemes úgy számolni, hogy az 1,7 milliárd dollárt mi másra lehetett volna elkölteni, szerintem de mindegy is, mert ha csak a tizedéről beszélünk, az is végtelen pénz. É, igen, és az, az biztosnak tűnik, hogy az a pénz, amit, amit eddig beleöltek, abból azért annyira durván sok dolog nem fog, nem fog visszajönni. Tehát, hogy elképzelhető, hogy kibis dolgok feltűnnek majd egyszer csak valahol, de annyira durván optimista nem lennék hát Meg esetleg patenteket eladnak, de hogy igen, igen, igen, ebből nem lesz olyan nagyon tehát, hogy mondjam, nem, nem maradt sok nyoma ennek a, ennek a nagy évűvállalkozásnak. Igen, ellenben a teljes, teljes tech sajtó tapsol ennek. Nem mondom, hogy nem értem, hogy miért. Valahogy utálta mindenki ezt az ötletet érdekes módon. Hát mert nagyon sok pénzből próbáltak valamit. Igen, valami nem az ötletet. Az a, a foundereket utálta. Olyan csinálni, mint az ötlet? Nem volt jó. Hát vagy nem látszott, hogy ez így, hogyan, hogyan, hogy az így biztos, biztos jó ötlete. Nagyon nem látszott. Na, jelenben van másik médiás történet, ami tulajdonképpen a streaming videóval kapcsolatos. Akkor meséld el! Olyan régen beszéltünk a RIAA nevű amerikai Recording Industry Association of America nevű cuccol, aki az amerikai jogvédőknek, a helyi Artisius uh, asva. Van még asva egyáltalán ezer éve nem hallottam róluk. Remélem nem éheznek otthon szegény jogvédők. Az akciója volt, uh, akik addig cseszegették a GitHub-ot mindenféle, eltávolítási eljárásokkal, amíg a GitHub nem törölte el a YouTube DL nevű projektet, a YouTube hülyeséget beszélek, amíg a Microsoft nem törölte a YouTube DL projektet a GitHubról amit a Microsoft megvett valamikor egy éve kb. Az ebben az izgalmas, hogy, hogy azzal indokolták, hogy a YouTube DL az egy jogsértő cucc, ami tételesen nem igaz, ez egy letöltő. Eszkézem, mivel a YouTube-ról le lehet tölteni olyan videókat, amelyek vagy jogszerűen vannak fent, vagy nem jogszerűen vannak fent, vagy szabad licenszsel vannak fent és bárki letöltheti amúgy, vagy sem, vagy pedig az ember oktatásra tölti le azt a videót és ilyen módon feljúz, alá esik minden, amit csinál vele, tehát akár le is szedheti. Viszont egyszerűbbnek tűnt valamiért a, a GitHubnak törölni ezt a, ezt a cuccot. Akinek megvan, az vigyázzon rá. Akinek nem, az nyilván talán majd másik 3-4-5-6-7 projektet, amivel YouTube-ra videókat lehet letölteni. Nem megnyerhető ügy egyébként. Viszont szerintem egy nagyon egy pofont vállalt bőle a Microsoft. Hát szerintem meg nagy pofont nem vállalt be, de végtem bosszantó a dolog, az igaz. Amennyiben. Tehát értjük azt, hogy ezt a. ezt a. meg az ezzel készült szoftvereket túlnyomó többségében arra használták, hogy jogosulatlanul töltsenek le YouTube videókat emberek. De hogy egyszerűen erre hivatkozva, mármint arra hivatkozva, hogy maga a szoftver jogsértő, ez egyszerűen nem állja meg a helyét. Tehát, hogy, hogy átverték, nem is tudom, nem is átverés, hanem valamiféle ilyen törvényen kívüliség érzete. Engedtek a nyomásnak. Hát igen, és engedtek a nyomásnak, de, de ez olyan fajta nyomás, mint hogyha hm, megpróbálom a jó példát összerakni, de hogyha, hogyha az ásó kapa és nagy harangboltba bemenne egy ember, és azt mondaná, hogy mostantól tessenek levenni innen a tárlókról a, az, az ásókat, mert azzal meg lehet ölni embereket, és gyakran ölnek is vele. És hogy ez, tehát ilyen törvény nincs, ugye. Nincs, és az ásónak is van feljúza. Sőt, többnyire feljúza van. Annak főleg feljúza van, így van. Itt is valami ilyesmiről van szó. Bár itt persze, tehát szemben az ásóval, amit az esetek 99%-ában valóban ásásra használnak. Ezt a könyvtár az esetek 99%-ában jogot sértő cselekmények megvolsítására használták. Ez viszont önmagában még nem oka arra, hogy azt mondják, hogy ez egy törvénytelen eszköz. Szerinted az tömeges felhasználás, hogy valaki YouTube-ról videókat tölt le, hogy aztán azt kalózul nézze? Mert ezt nekem, nekem olyan nehéz el, elképzelni. Nem az, de az igen, de, de hogy ugye ezt nem arra használták elsősorban, hanem hogy YouTube videókat euh, tehát YouTube videó hangsávját mp 3 ként rögzítsék a számítógépen, és így módon zenéhez jussanak hozzá ez megint egy nagyon, nagyon komplikált módja a zenéhez hiszen akkor az ember letorrentezi. Ez egy parancsoros eszköz. Tudom, mert megvan, meghasználtam, meg van rá egyébként hárommal kényelmesebb eszközöm is. Hát de lehet, hogy az a hárommal kényelmesebb eszköz is arra alapult, hogy hogy tehát úgy, úgy értem, erre ugyanerre a, a library-re. Az lehet, de akkor meg le van töltve. Sőt, annak a annak a szoftának a fejlesztőjének egyébként már küldtem is úgynevezett pénzt. Na jó, jó, csak azt, tehát, na. Te csak azt mondom, hogy MP3-at letölteni YouTube-ról, az így a legegyszerűbb, ezzel az eszközzel a legegyszerűbb. Valóban le lehet torrentezni, de egyébként egy csomó minden nincsen fönt torrenten, ami fönt van YouTube-on. A YouTube-ról a legmagától értetődőbb beszerezni valamit. Tehát, ha, ha szükséged van egy MP3-ra, mondok egy példát, amikor a a gyermek azzal állít haza, hogy az ő ritmikus gimnasztika, karika gyakorlatához szükség van erre és erre a számra, amely számot adott esetben nem találom meg az iTunes torban, de ha megtalálom, onnan, jó, azt nem tudom, hogy lehet, hogy le -e MP3-ban, mert ez még nem merült fel bennem soha. Szóval a lényeg, hogy nekem a végén elő kell állítanom egy CD-t, rámásolva egy MP3-at, amely mp 3 tartalmazza ezt a zenét. És akkor ennek vannak bonyolult módjai, Megvan az a nagyon egyszerű mód, hogy hát letöltöm a YouTube-ra. Ezzel eljutottunk oda egyébként, hogy a Spotify hol nem megoldás például. Hol van az, hogy a, a zenének a vásárlása például, amely nem széles körben elterjedt, nem széles körben elérhető, és egyáltalán nem teszik egyszerűvé, az amúgy a megoldás lenne a dolgokra. Na igen, valami miről beszélek egyébként pontosan. Ugyanígy akkor nem YouTube díját fogsz letölteni, hanem a felmész, nem tudom én, jtmp3.cc-re most doktok ki a Google első találatként, bedobad a YouTube linket, és azt mondja, hogy konvertálja MP3-ba. Hát igen, igen, valami ilyesmi, de mondom, tehát pedig amit én használok, annak szerintem az alapja, az alap az, ez a YouTube dél, vagy akár lehet is, csak az is egy ilyen, nem, nem egy parancsoros eszköz, hanem egy szép grafikus felülettel ellátott műszer. Egyébként tudod, mikor használtam utoljára, és arról talán beszéltem is, amikor a Dunjo botrány volt, és Dunjo Peter törölte a autisztikus, fiatal emberbe beleszállós videóját, elnézést kérte, önkritikát gyakorolt. Instastory-ban? storyban Instastory majd pedig eltűnt az Insta-story majd pedig óvatosan egy mocskos szó nélkül visszarakta a videót. És akkor úgy voltam vele, hogy akkor most egyrészt megnézem a videót, másrészt pedig, tekintem, hogy bármikor előfordulhat az, hogy nekem erről a témáról írhatnékom lesz, le is mentem a videót, mert a Youtube nagyon sok minden mellett, nem egy olyan platformjének lehet bízni abban, hogy, hogy archívumként, vagy levéltárként, vagy megbízható forrásként működik. Így van pontosan. És ö, egyébként emiatt ö, lázadtak a legjobban a, azok, akik lázadtak a YouTube-DL letörlése, vagy hát kvázi kriminalizálása ellen, hogy nagyon sokan valamiféle archiváló funkcióra használják ezt a fajta megoldást olyasfajta videókat mentenek le így a YouTube-ról, amiket aztán majd később törölnek a YouTube moderátorai nagyon helyesen, de így aztán nem is bizonyítható, hogy egy időben fent volt ott az a videó, márpedig ez adott esetben szükséges lehet jogi helyzetekben. Egyébként volt egy gyönyörű szép ilyen igazán költői igazságszolgáltási megoldás ennek az ügynek, hogy a github van egy olyan olyan ismert probléma, amire azt is mondták, hogy ezt sorry, nem fogjuk javítani, hogy egy projektnek a külső részevő, aki nem része a projektnek, az talán javításként vagy valami hasonlóként beküldhet kódot abba a projektbe. És ezt már többször jelezték, hogy visszaéléssel ad lehetőséget, hogyha bárki belekontárkodhat egy, egy kóddarabot vagy akármit a projektetbe, valami engedélyezési cuccot ide be kéne fejleszteni, mondta a GitHub, hogy sorry, nem. Úgyhogy a GitHubnak a Gitában GitHub tárolt DMC Digital Millennium Copyright Act megfelelési leírása, amely szintén egy projektként érhető el, ahhoz többen hozzácsatolták a teljes YouTube diafore forráskódot, <gül> hogy szevasztok srácok, erről beszéltünk. Amolyan láb... jáb... lábjegyzetként gondolom. Igen, igen, igen, amely Nagyon lábjegyzet, jó. hogy bárki letölt és lefordíthet, istenként mit ad is, na, egy YouTube letöltő eszköz lesz hogy <gül> gyakran előfordul ez. Szép, és uh, ezt szeretem is tulajdonképpen. Kreatív. Na de, a fele el, mennyi minden történt itt még a héten? Valószínűleg azért történt ennyi minden, mert legalább uh, 8 napja nem adtunk, de, de amúgy is tumultuózus idő van most. Igen, nekem úgy tűnik, hogy uh, érdekes módon most érnek be azok a projektek az Egyesült Államokban, amikor valamilyen sokakat foglalkoztató digitális botrányjal kapcsolatban valamiféle megoldás látszik születni. Ez valahogy mindig egy-két héttel az elnökválasztás napja előtt történik valami ez ügyben. Átfogalmazhatom? Mindenképpen. Ö, több szereplő érzi úgy, hogy nem elkerülhető az, hogy a Trump érájára ér jellemző bizniszbarát aktív beleszarás az ö, folytatható ö, legjobb gyakorlat lesz. Úgyhogy elkezdtek történni a dolgok. Hú, ezt én most nem értettem a mondatot, mert nagyon nyakhatekert volt azt hiszem. Tehát, hogy a, a most következő két hír, amik DOG hírek, azok, azokra nem igaz, de alapvetően mondjuk a Facebook, meg a Twitter is elkezdett mozgódni és döntéseket hoztak, amik arra mutatnak, hogy úgy gondolják, hogy nem Trump fogja folytatni itt a kormányzást. Aha. Ami miatt el kell kezdeni dolgokat csinálni, mert az, hogy majd elnök úr azt mondja, hogy senkinek dumáljon bele a... Na senkinek a dolgában az nem így lesz, hanem jön egy szabályozósabb időszak. Hát azért az például, hogy a, a Google ellen elindították a nagy antitrust pert, arról azt gondolom, hogy ez kénytelen lesz Biden is továbbvinni, amennyiben ő nyer. Hiszen a demokraták előszeretettel kampányoltak azzal, hogy na majd ők aztán tényleg megregulázzák a techóriásokat. Persze, ez már a, a zeitgeist a része, hogy a tech kell valamit kezdeni ha Trumpon múlna, akkor nem tudom, hogy oda lehetne még édesgetni, hogy nem vagyunk minnyi rossz emberek, hát te is trittehetsz még annak, hogy mit írtál már, még, vagy már megint, vagy még mindig. Hát igen, de azért azt gondolom, hogy akármennyire is nyalogatnák a fenekét, volna egy-két cég, aki hiába próbálkozik, mert hogyha egyszer Trump nem szeret valakit, akkor annak ő állami értelemben is hangot ad, ugye az Amazonnal régóta bajszot akarsz, de a TikTok az igazán a begyében levő szolgáltatás. Meg az Amazon annyira rosszul nem áll ahhoz képest, hogy az amerikai elnökkel állhatban. Igen, Tehát, igen. Mások kisebb ellenféle is elbuktak már. Igen. Na minden esetre érdemes megnézni, hogy mi is történt. Hát az egyik ez volt, hogy, hogy jó hosszú előkészítés után az igazságügyi minisztérium elindította a Google elleni antitrust perét, aminek azt hiszem nem tudjuk a célját, hanem csak azt tudjuk, hogy mi a vád, és kb. az a vád, hogy keresési találatokban jogtalan előnyhez a saját szolgáltatásait, más szolgáltatások kárára. Tehát ezen a, ezen a nagyon vékony kis indulnak neki a teljes Google beszántásának, vagy per széthaigálásának. De aztán emellett az már viccesnek tűnt az a hír, hogy, hogy az igazságügy Elkapta azokat a hekkereket, akik minden hekkerkedést csináltak az elmúlt 6-8 évben, amiről írtak az újságok. Wow, wow, wow. ezek az észak-koreaiak, a ruszkik, vagy Amerikában találták meg őket tévedésből? Ezek orosz hekkerek, mondjuk, vagy technikai szakemberek, akiket hatukat legalábbis megvádoltak azzal, hogy Hát lényegében tényleg mindent ők követtek el a egyebek, mert a NotPetya not nevű e, ransomware volt az talán segítségével. Az nagyot szólt egyébként, azt hiszem, hogy ez volt az, ami a, a Maersk. Az volt bizony. Akit ebben az a második óta, már második alkalommal emlegetünk, globális szállítványozási céget lestopolt pár napra. Az volt az, de az volt az, ami az ukrajnai elektromos hálózatot is megállította, meg kórházak ellen támadtak vele. És hogy ez csak egy a bűnlaj annak a hat, hát mondjuk is akiket, akiket az igazságügyminisztérium, azt hiszem így kell mondani őket, megvádolt, de hogy, ahogy elnézzük a Bűn nagyjából mindent ők csináltak az elmúlt tíz évben. Akárhol történt a világon valami nagy hekkel, és azt mindezek az emberek, ezek hatan, gondolom, követték el. Ez egy picit túlzásnak érződik, ellenben nagyon jó neveik vannak, és tíz éve pont, 17 éves volt a legfiatalabb. Igen, de hogy a, figyelj, annyiban nem túlzás, hogy, hogy tényleg aztán itt a dél-koreai olimpiának a hekkelése meg a francia választások, meg a Brexit, meg a Trump megválasztása, és itt még novicsok is felmerül. Tényleg minden, mindent megemlítenek. Meghekelték a novicsokot. Igen, azért nem működött rendesen a kém és a lánya ellen. T Tizen éve volt egy nagyon jó YouTube videó, lehet, hogy húsz. Megtalálhatatlan mára szerintem. Arra a lakótársra szól, aki mindenre Linuxot telepít. Isza? Jani, izé, nem, nem megy le a szar a Igen, igen. Linuxot telepítettem a vécére. <gül> igen. Nagyon, nagyon mókás volt. Időnként eszembe és keresem nincsen meg. Ha valaki tudja esetleg, akkor léci. címem ismert. Na szóval hogy ez is ilyennek tűnik, hogy gyorsan megvádoltak egy uh, innen néző random hat fős uh, hülye orosz fejeket vágó csávó csapatot azzal, hogy ők hekkelik 15 éve a mindent is, és most rájuk próbálnak bizonyítani ezt-azt két héttel a választások előtt, tehát ez annyira nehéz azt hinni, hogy ez tényleg pont mostanra áll össze ez az ügy, és hogy mindenre meg bizonyíték van, ehhez képest azt elhinni, hogy azt akarja mutatni a kormányzat, hogy már pedig ők ebben az ügyben is nagyon sok mindent tettek. Aztán hát, hogyha majd ezek a Vádemelések nem járnak sikerrel na bum, akkor már túl leszünk a választáson. Nagyon hosszan, de azt próbáltam mondani, csak egy szóval is összefoglalhatott, hogy szerintem vagy. nem ezek voltak. Szeptikus vagy. Ha egyébként Igen. Csak a felsorolt bűlösomból csak egyért voltak felelősek, már akkor is izgalmas az ügy. Természetesen akkor is megéri, őket becsukni. Ezzel nincs baj. De én igazából arra csodálkozom még mindig rá, hogy a ahol a nevek vannak, és annyira szeretem ezeket az orosz neveket. Bármint az, hogy Yuri Szergéjevics Andrienko? Yuri Szergéjevics Andrienko. Szergéj Vladimirovics Detisztop. Tehát a dalna van neki kis vungja. Nem egy kis József. Jó, jó, az orosz nevek szépek. De ezek pont csúnya emberek szép nevek. Hát ez apróság. Eladtam neked valaha az Államtanácsos című orosz filmet, amit akkor készítettek, amikor az orosz filmek még jók voltak a két közepén? Nem tudom, hogy eladta, de már nem emlékszem a vásárlásra a Statsky szobetnyik néven fut, vagy uh, The State Counselor, ez egy uh, Fandorin regényből készült, és uh, nagyon szép, kosztümös, arra szól beszélő, színes, széles alkotás és remek krimi egyébként. Amit nem lehet megnézni a Fandorin azt meg el kell olvasni, megjelent minden magyarul, uh, rövid kultúris ajánlónkat hallották. De akkor menjünk tovább, ez úgyis egy ilyen, most már látom, egy ilyen, egy ilyen felháborodós Dohogós adás, és a következő dolog, amin fel tudunk háborodni, hogy ugye az Apple nem ad fülhallgatót az új telefonjaihoz, de bezzek Franciaországban meg fogadni, mert ott van törvény, hogy nem szabad úgy forgalomba hozni telefont, hogy az ne lenne alkalmas kihangosít de, hogy is? Nem kihangosításra, hanem de valami ilyesmi. Fülbehallgatásra. Hát igen, de hogy ennek van valami oka. Kiangosító készülék, hogy a gyermekek elektromágneses sugárzás ellen nem kitett módon használhassák a telefont. Igen. Ez egyrészt egy őrültesen nagy hülyeségnek tűnik, ugyanakkor meg az ilyen. de teljesen. Helyi szabályozások azt mondják, hogy drága Apple. Az a szituáció, hogy ebben a urunk teremtette szép világban vannak országok, és benne vannak eltérő törvények, szevasz. Az engem mindig nagyon szórakoztat. Tehát, hogy Nyilván ez egy ilyen furcsodatos szemben állása. Hú, imperializ, imperializmus azni fogok, egy mondaton belül. Úgy tűnik. Az amerikai megközelítéssel szemben, aki azt mondják, hogy alkalmazkodunk az amerikai törvényekhez meg amit mi kitalálunk, és mindenki más olyan terméket kap, amik ezeknek megfelelnek. A klasszikus példa ugye a hanghívások rögzítése, amit egy rendes amerikai telefonban nem lehet megcsinálni, hiszen ott a 52 darab államban, 53 módon szabályozzák, hogy lehet. Nem lehet, lehet, de szólni kell róla. És mivel, hogyha az egyik államban törvény sértő, akkor inkább legkisebb közös többszörös megcsinálják azt, hogy nem lehet rögzíteni. De mint amúgy bonyolult lenne azt mondani, hogy szévasz, hívás bejövő felét, 3 ba köszi. És akkor itt csak beleütköznek abba. Itt van egy elég nagynak mondható piac, akik azt mondják, hogy nagyon szeretünk titeket, de vannak törvényeink. Azokat jó lenne, hogy betartanátok. Így van, és ennek egy konkrét formája az, hogy Franciaországban muszáj lesz az épülnek fülhallgatót adni a telefonjához, pedig egyébként én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy talán tényleg igaz az, hogy már mindenkinek van fülhallgatója, szinte mindenkinek, de azt elfogadom, hogy amikor valaki azt mondja, hogy oké, okay, de csinálhatták volna úgy is, hogy mondjuk felárasan, tehát kétféle form, vagy kiszerelésben lehet megvásárolni az iPhone-t, úgy, hogy van benne ilyen, és vagy nincs. Ez az egyik irány, a másik irány pedig, hogy, hogy az eredeti, tehát ugye meghirdetett csomagolás az a Power Brick-kel, meg a, meg a fülhallgatóval megtöltött doboz lett volna, de kedvezménnyel meg lehetett volna vásárolni ugyanezt ezek nélkül, a cuccok nélkül, és akkor a vevők dönthették volna el, hogy szükségük-e van nekik egy töltőre, vagy nincsen esetleg. Figyelj, nagyon sok megoldás lehet, vagy legalább kettő eszembe jut. Az egyik az, hogy az Apple az csinál egy francia iPhone-t, ahol benne van a dobozban. Mert a cég alkalmazott egy darab gyakornokot, aki végig az Európa Összes Államának a jogszabályait arra, hogy megnézze, hogy minek kell megfelelniük. Ha esetleg ezt úgy gondolják, hogy hülyeség lenne kétfajta csomagolást, kétfajta SKU alatt tárolni, akkor azt mondják, hogy akkor meg kéne lobbizni a francia törvényhozást, hogy ne így legyen. Vég mindig egy tartó dolog. De hogy igazából nem ez történt ilyen szempontból izgalmas. Amúgy a törvényel nyilván nem értek ez egy marhaság. Igen, ez egy marhaság. Ezt mondjuk ki. Minden telefonhoz legyen egy gyerekeket megvédő eszköz, ami ráadásul nem védi meg. Tehát a elektromágneses sugárzás egy fülhallgató segítségével is pont úgy elektromágneses sugárzás, mint azt nem használva. Hát hiszen egyébként a gyermek ki fogja hiszni majd hozzá az airpods ami elektromágneses sugározza be a két füle között a drótot, vagy a zenét. De meg érted, ha, bá, ha, de ha, ha nincs neki Airpodza, akkor hogy hallgat arról a telefonról bármit? Vagy úgy, hogy van valami fülhallgatója, vagy úgy, hogy csak egyszer szól, de az sugárzás akkor is ott van. Ö, de az nem négyzetesen csökken a távolsággal? Hát négyzetesen csökken a távolsággal az ereje. Tehát berakja a zsebébe, és annak kezdve a heréjét fogja majd sugározni. Igen, de ettől még ugyanott vagyunk, nem? Nem, mert nem az agyát fogja. Hmm. Jó, kicsit értem, bár... De nem, de de, hát amúgy az agyát fogja. Érted, hogyha fülhallgatóval hallgatja, akkor a zsebében tartja. Ha Bluetooth-szal hallgatja, akkor a Bluetooth sugározza az agyát, ami nem olyan nagyon erős. Nem tudom, nekem nem tűnik úgy, hogy ez egy valós megoldás egy problémára. Hát de hogyha egyszer csinálja, akkor zsebében van a telefon, és hogy lerakta valóban, és jó messze elszaladta, amikor kábel tart, és közben beszél bele a kis nyakában lógó mikrofonba, és hallgatja a fülhallgatón keresztül őrületesen nagy biztonságban. Ja, pusztán attól, hogy vezetékes a fülhallgató, erre gondolsz? Igen. És hogy nincsen semmilyen elektromágnes sugárzás, már persze eltekinti a rákot okozó 5 meg a kozmikus háttérsugárzásra pontosan. Meg a kozmikus háttérsugárzástól, meg az összes többi sugárzástól, ami ott rohangál az étterben, ahol éppen vagyunk. Például a pajtásainknak a netre kapcsolódásából származó elektromágnisus sugárzás. Lehet, hogy szeretnének rá internet csatlakozót is. Mm, hát azért az már mégiscsak, hát hogy jönnek ahhoz, ne viccel, például olyan boldogat gyártana a lightning Ethernet eternet átalakítót, és adná el 10.000 forintért, azt az 3 centis tyúk belet. Tim Cook a földhöz verné magát boldogságában. És abból az átalakítónak az árában nyilván kijönne egy compliance munkatárs, aki átnézni, hogy milyen törvényeknek kell megfelelniük. <sítható> mit a Distre egyébként, más normálisnak nevezett iparákakban ez a compliance dolog, ez működik. Jó, ezért megint mit fogok kapni, de nem baj. Én hátra is lépek egy kicsit. Elmegyek egy kicsit a mikrofontól, bajna legyen. Jó, akkor én addig elkézem egy, egy kicsit a Teslát, amíg te elbújnál a mikrofontól balra, jobbra, rendezői balra. A balra. A kettő egy, akkor rendezői jobbra. Tehát, kedves hallgatók, már a múlt héten is beszéltünk arról, hogy a Tesla az, az hihetetlen innovációs lépésekkel halad előre a világban. Ezen a héten ismét ez történt. Most nem arról beszélek, hogy a pocsajától lezzakad a Model 3-nak a hátulja, mert nyilván ilyen apró olcsó hírekkel nem, nem foglalkozunk. Vízes úton nem megyünk ki. Hát ki az a hülye, aki esőben vezet? Marhasság. Marhasság. Ellenben kiadták a teljes önvezető módnak a bétáját, majd meg is emelték ennek a funkciónak az árát 2000 dollárral. Amely teljes önvezetés, az egy ö, olyan fantázia név, mint a kékszínű, színű ízű fagylaltnál a hupikék-törpikék. Hiszen azt sem hupikék-törpikékből csinálják. Na ez sem teljesen vezetés. <gül> <gül> és eddig, amíg, amikor beszéltünk erre az autó... Mi is ennek a neve? Angolul. Nem autodrive. Lényegtelen. Autopilot. Autopilot, de mindig bevételt, hogy ez csak egy márkanév és mindenkiért is, a stb. stb. De azért szerintem már éppen elég, elegen vetették fel a aki nyilván hajlik az érvekre, mint uh, friss nyírfa a szélben, hogy... Uh, talán nem kéne olyan neveket adni a dolgoknak még sugalnak olyan funkciókat, amiket a termék nem tölt be. Hiszen ez nagyobb egy level 2-es rendszernek számít. Na most megint elkövette pont ugyanezt, az amerikai autóügyi hatóság nyilván vizsgálódik, ö, valószínűleg megint nem lesz semmi következménye a dolognak. Ugyanakkor így leraknám a könyvéhezőt a, a nagy történelmű könyvénél a pontnál, hogy ha eddig nem gondoltuk volna azt, hogy a Tesla, hát, kockázik a, az igazsággal, hogy a sofőrök életével, akkor most azért legy legyünk biztosak. Az volt az érdekes abban a cikkben, amit belinkeltél erről a történetről, hogy azon gondolkodott el a szerző, hogy amikor azt mondod egy autóról, hogy önvezető, akkor el azt is mondod, hogy te most már, kedves ember sofőr, nem kell, hogy vezessél, csak kontrollálnod kell. Az viszont a feladatod, ugye ezt a Tesla elvárja, hogy, hogy üljön egy autót vezetni képes ember a kormánynál, figyeljen, tartsa a kezét a kormányon, és avatkozzon be, ha valamibe be kell. És azt mondja a cikk nyilván teljes joggal, hogy az ember egyébként ebben nem olyan jó. Tehát, mint hogy jól tudunk vezetni, de Hogyha csak úgy odaültetnek minket, hogy kontrolláljuk az eszköznek a vezetését, akkor ellankad a figyelmünk, és egy idő után már nem tudjuk elég gyorsan kontrollálni. Igen, bejön a, a, a storyba. nem csak a reakció, a reakcióidő minden, minden közlekedési szituációban van. Látom, hogy előttem bebicskázik a kamion, reakcióidő, lenyomom a féket, meg, meg kitalálom azt, hogy lehet elkerülni, neki viszem inkább a szalagkorlátnak, elmondok egy imád gyújtok magamnak egy gyertyát felhívom a családamat, és elbúcsúzok tőlük. Ezek? Ezek egyszerre. Igen. Viszont, hogy egy önvezető autó, egy Tesla által önvezetőnek tartott autóban ülsz, akkor ez a következőképpen néz ki. Bevicskázik előtted a kamion. Észleled a kamiont, plusz azt, hogy villog a Tesla, meg azt, hogy jelzi, hogy át kéne az utcát, meg azt, hogy probléma van, Hozányúlsz a kormányhoz, és innentől kezdődik az, amit az előző mondatban elmondtam. Mm -hmm. Ha csak nem vagy nagyon rendes ember, és nem tartod a kormányon a kezedet, és, és nézel uh, a jövőbe vetett hittel magad elé, mintha vezetnél bár a kocsi hajtja magát. Én ezért szkeptikus vagyok ezzel az állítással kapcsolatban. Én azt hinném, hogy, hogy legalábbis nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy ilyen helyzetekre valamilyen mértékben fel van készítve az önvezető autó. Tehát, hogy megpróbálja ellensúlyozni azt a deficitet, ami abból ered, hogy nem figyelek oda aktívan sofőrként a vezetésre, amíg ő nem szól. Ez elképzelhető, hogy benne van, ugyanakkor minden ö, problémás esetben, tehát minden tében azt mondták, hogy de hát nem fogta a kormányt. <gül> Jó, igen. Tehát, hogy lehet az, hogy nem egy kettes önvezető, hanem egy két és 2,3-es. De hogyha összetöröd magadat, belehalsz, és egy kormány rudál ki a akkor azt fogják mondani, hogy szóri, mi mondtuk, hogy ez nem az, csak ennek ez a neve. Senki <gül> nem számított, hogy törpapag le lesz benne darálva. Uh, undi. Én nem is gondolok bele. Inkább uh, keresek egy másik hírt. Egyébként szerintem meg kéne indokoljuk azért a cím másik felét. Az, uh -huh. az első feléről már értekeztünk, de hogy a felcsavarható, az honnan jön? Találtam neked televíziót. Uh, Szeretsz tévézni? Hát szeretek nagyban nézni dolgokat, tévéműsorokat nem szoktam. A következően rád melegítem ezt a terméket. Az a baj, a tévér úgy elfoglal egy teljes falat, hülyesség nem látsz ki a napavölgyre, a napavölgy tetején elhelyezett kis kúriádból, mert kitakarja a rohadt tévé a képet. Mondanád azt, hogy itt az a megoldás, építünk még egy termet, honnan kinézzünk a napavölgyre, de hát az drágába kerül. <laughs> helyette egy szerényébb kisebb, kisebb pénzbe szeretnél ezt megoldani. És ekkor azt mondja neked az LG, aki egy csúsz technológiai cég, hogy Ferenc, ragd nyugodtan le a tévédet arra a tévéasztalra a ablak elé, ami a napavölgyere néz. Nem kell másik szobát építened. Megoldjuk neked olcsóból. 87.000 dollárban itt van a felcsavarható tévé. Sőt, most grátis, nem is neked kell felcsavarni, nem kell behívnod az inast, hogy csavarja fel, magát csavarja fel. Igen, az a nagyon menő benne, hogy, hogy teljesen autonóm működik, de ez egyébként nekem tetszik, kelt. Én értem, hogy kicsi szkeptikus vagy vele kapcsolatban, hogy már megint a szkeptikus szó hangozzék el ebben az adásban, már legalább harmadszor. Egyáltalán nem vagy szkeptikus. 27 millió forintért szeretnék tévét venni, ezt venném. <gül> jó, jó, hát majd később olcsóbb lesz biztosan, de nekem e volt egy funkciója, ami, ami nagyon tetszett. Tehát, vagy, vagy hát jó, több is volt, de azért az nagyon menő, hogy két állapota van a tévének. Ugye, ahova vissza lehet csavarni, ez egy szép nagy doboz, amiben egyébként ilyen hangrendszer is van, és amikor visszacsavaródik bele a, a kijelző, akkor egy, hát egy jó nagy szandbar benyomását kelti ez a dolog. Ami nagyon elegáns, nyilván itt nem kellene semmi módon. Az itthoni milliót nem rombolja jelentős mértékben az, hogy lóg a falról egy tévé, nem lenne sokkal jobb, hogyha nem onnan lógna. Viszont az, hogy van egy olyan állapot, hogy a TV képernyőnek csak a felső, mondjuk egy hatodát csavarja ki a tévé, tehát hogy ott van egy ilyen hangrendszer szerű tégla a test, tetején egy kis kiálló kijelzővel, amint csak egy menünyi mm, funkciósor található, az szerintem nagyon menő. Már persze, akkor hogyha nincs semmi más dolgod, amit egyébként szintén egy hasonló érintőképernyőről tudsz vezérelni. Ez egy tök jó science fiction eszköz, és amikor majd ezt ezer forintért fogják tudni egyszer a tévék, ha eljutunk oda, akkor nagyon jó lesz. Most egy olyan tech demo, amit be is áraztak. Ennyi történt, persze. De hogy amúgy, amúgy nagyon szép, nagyon elegáns a, a második dolog nyilván eszembe jutott, hogyha ha ezt a kis tűnő, szandvárnak tűnő úgy használom, ahogy én használom a bútorokat, akkor az első tévék kicsavarásnál fogja belökni majd maga mögé a rajta hagyott tárcámat. <gül> de olyan úgy inspiráló, csak az, hogy ez, ez, ez nem egy tervék, nem tudom, hogy miért kezelik úgy. Nyilván az emle, hát egyet, és egyet. Akkor... Hát nem, inkább tesztelik a piacot szerintem, nem kell, hogy eladjanak egyet, se nem az volt a tervekben, de hogy az valamiféle validációnak jó, hogyha valaki megveszi mégiscsak kedvenc kommentem alatta. Igen, azt hiszem kivárom vele a Black Friday-t. Egy ilyen drága tévével? Hát az biztos nagyot lehet spórolni vele. Nézd, már egy százalékból is egészen sok mindenki jön. ez azért az autóár. Igen. Na, szerintem lassan fogyunk ki, mi az időből. hú hú de mennyire? Választok még egy darab hírt? Mindenképpen. Na jó, mert a kickstarter kritikai hogy korábban, és el akartam mondani a kedves hallgatóknak, hogy a jövő az lényegében meg van mentve, mindenki hátradőhet. Ó, akkor én is hátradőhetek. Nem, mert te akkor. Mindenki más hátra dőlhet. Na jó. Tehát ti, aki ott ültök a... Nem tudjuk, hogy hol. Akárhol is arra gondoltok, hogy mindjárt kihozza a kifli.hu a szilárd csamponotokat, ami olyan, mint egy szappan. Majd elmentek a csomagolásmentes boltba. És utána beültök egy kávézóba, ahol delfineket lehet simogatni, nektek megmentettetek a tevékenységetekkel, amely kávézóban nyilván fél szivószellel fogjátok szívni a latét. Az ipar ismét a segítségetek esérdött. Nem kell már eldobható étkészlettel lenni. Feltalálták az elmosható villát. Hiszen <gül> ez zseniális. Még csak kickstarter van 30 dollárért az elmosható villa kies kanál, tehát úgynevezett kanálgép csomag, de ma holnap lehet, hogy vasadéjban is lehet majd kapni szolid fényből készült villákat. Gyönyörű. Én is akarok ilyet. De valamilyen mosogató kis kiegészítő is kellene hozzá. Ne csak úgy belemosogassunk a vadvilágba. Hát ez lehetne, hogy jön a falból a víz, ha megnyitod. Ú, az milyen jó ötlet, ezt ki kéne próbálni. Nem kényelmesebb úgy az élet, hogyha a falból jön a víz. Sokkal, sokkal kedvezőbb, mint az, hogy kidobod a műanyag villákat, mint eddig. És figyelj csak, a Kickstarter semmilyen támpontot nem ad, hogy a founderek. Miért gondolják úgy, hogy az ő kanaluk az menőbb, mint egy kanál? Um, hát te az az igazság, hogy ez így innetek az újra újrahasznosítató. Adnak hozzá egyébként egy spray eszközt, amivel utána le lehet törölgetni a dolgot. Hmm. Tehát ezt, ha ezt egyszer elsajtítjuk úgy, hogy nagyban is lehessen csinálni, tehát hogy több dolgot elmosni egyszerre, akkor meg aztán abszolút környezetbarát lesz. Nem egy rossz dolog. Nem, egyáltalán nem. Miha azt megoldanák, hogy a... Az a kaj, ami kihűlt, az újra meleg legyen. Szerintem az lenne még egy áttörés. <gül> És hogyha esetleg ez valamilyen, nem is tudom, hangbetáplással hang működne? Olyasmi. Amennyiben nem zavarja wifi-t. Hát ez csodálatos. Ez, ezt egyszer valaki biztos fel fogja találni. Én várom ezt. Amióta láttam a, a visszajövőbét, azóta, azóta várom. Ez olyan, mintha, mintha pizzát hoznának ki a házhoz baszki. <gül> Az igazán szép lenne, ha ilyennel lehetnélni. élni. Na jól van, ne álmodozzunk tovább, maradjunk a realitások talaján, és egyúttal valóban köszönjünk el a kedves hallgatóktól, hiszen már a végét járják ők is, meg én is. Úgynevezett sziasztok! Hát, hogyha ilyen rövidre akarod fogni, akkor csatlakozom hozzád. Sziasztok, hallgatók! Ja, mondjam el azt is, hogy lehet minket támogatni a Patreonon, lehet nekünk írni e-mailt lehet kommentelni a blogunkon a metiheteor.hu-n, lehet küldeni nekünk üzenetet a, az Instagramon, azt nem vesszük észre. De észrevesszük most már. A Facebookon azt egészen biztosan észreveszünk, vagy többnyire. Ezeket a következő adásig elhagyjuk egyébként, tehát nem mindenre válaszolunk magában az adásban benne, de Isten látja a lelkünket, próbálunk javulni. Ha egyszer valaki feltalálja az elektromos levelet, ami olyan, mint a, amit bedobnak a postaládába, és aztán megjön, akkor az nagyon jó lesz majd. Én már várom, sziasztok! Azt már én is várom, sziasztok!